Királyi találkozó Visegrádon Még két napig maradt a várban László. Ez alatt minden nap találkozott a lányjal, és az elválás a második nap után igencsak keserves volt mindkettőjük számára, mert a fiú megmondta, hogy őszelőtt nemigen lesz módja ide látogatni. Nagyon sok dolgunk lesz, mert Károly király nagy vendégséget vár Visegrádra, mondta búcsúzáskor. Ide látogatnak a szomszédos országok királyai kíséretükkel. Ezért nem hiszem, hogy ide jöhetek hozzád, bárhogyan is szeretném. Ha valami baj van, kenéznek szólj, az majd értesít. Ő is tud már mindent, de megbízhatsz benne. Búcsúzott, lovára kapva László. Csak benned bízom, és egész idő alatt várni foglak. Válaszolt Éva, és könnyes szemmel még sokáig integetett utána. Valóban, mire László visszaérkezett Visegrád várába, már folytak az előkészületek a szomszédos országok, Csehország és Lengyelország királyi vendégeinek fogadására. A várkasté termeit újra meszelték, ahol szükséges volt, kiavították a vakolást, festést, mindent alaposan kitakarítottak. Emellett a konyha számára hatalmas készleteket halmoztak fel, mert a szomszédos uralkodók nem kislétszámú kíséretét el kell majd látni megfelelő eleséggel. És nem utolsó sorban feltöltötték a palota kincstárát is. Mire mindezzel elkészültek, beköszöntött az 1335. esztendő ősze, és egymás után megérkeztek a vendégek. Elsőként Kázmér lengyel király, a királyné öccse, Károly Róbert király sógora érkezett. A király testvéri szeretettel fogadta sógorát, elébe ment, és ahogy az leszállt lováról, megölelte és megcsókolta. Lajos Herceg ugyancsak részt vett nagybátyja Kázmér király fogadásán apja mellett. Kísérője, László természetesen a háttérben maradt. Nagyon szerette nagybátyját, akinél többször járt édesanyjával látogatóban ahogy a vendég leszállt lováról, odaszaladt hozzá. Légy üdvözölve, kisöcsém és utódom, Lengyelország leendő királya, mondta az nevetve, és megcsókolta a kisfiút. Azután Károly királyhoz fordult. Mert tud meg, sógorom, halálom után a fiat fogja elfoglalni Lengyelország trónját. A következő nap megérkezett kíséretével János cseh király és fia Károly, a későbbi negyedik Károly császár. Őt is nagy tisztelettel és szeretettel fogadták. Károly Róbert számos drága ajándékkal halmozta el János királyt. Ékszerekkel, ötven ezüst korsóval, tegezekkel, nyergekkel, tőrrel és még sok más ajándékkal. És miután Lengyelország királya a cseh király adófizetője volt, a nagy lelkű magyar király 500 márka finom aranyat adott neki, hogy megváltsa őt a cseh királynak fizetendő adózástól. A vendégek kíséretét is bőkezően megvendégelték. A cseh király ebédjehez naponta 2500, a lengyel királyéra 1500 kenyeret adtak. 180 hordó bort mértek szét, a lovak naponta 25 mérő abrakot kaptak. A királyok baráti találkozójára azért került sor, mert a három ország kirája örökbékét kötött egymással, és elhatározták, ha bármelyiküket vagy országukat ellenség támadná meg, a többiek kötelesek segítségükre menni. Ezt ünnepélyes esküvel is megerősítették. A ceremónián részt vett a magyar király egész udvartartása és a királyukat kísérő cseh és urak legjava. Az ünnepélyes eskütétel után László véletlenül az esztergomi érsekkel együtt hagyta el a tróntermet. Engem nagyon meghatott, amit ma láttunk, uram, Fordul telegdi csanád érsekhez, ahogy kifelé mentek. Azt hiszem, ez a mai nap nagyon fontos az itteni országok életében. Fontos bizony, el csanád és nem csak nekünk, hanem a cseheknek és a lengyeleknek is. Itt a nyugat és kelet határán élő népeknek nem egymás ellen kellene acsarkodniuk, hanem megkeresni közös érdekeinket, közösen szembeszállni a nyugat felől minket leigázni akaró birodalommal, és a kelet felől rántörni akaró barbárokkal. Majd szomorúan hozzátette. Nagyon fontos volt ez a találkozó, de attól tartok, ez a szövetség nem lesz tartós. Sok időnek, talán több mint 600 évnek kell eltelnie, hogy ezek a nemzetek belássák, közösen kell fellépniük érdekeik védelmében.